hasien mesua beraz Juan Xos ez eginendu idatzi baitugu gutun bat idatzi dugu gutun bat Hollandiaren jaunari. idatzi dugu gutun bat lehen ministrari bagne mi ministrari Ezkuntza Nazionaleko ministrari eta Kultura ministrari orriak denak dira gure afedetat okupatsen sobagendia diren gure populutkiaren onbehatzeko eh Monsieur le président de la République Monsieur akeraz zehaztu zituen Paskaliindo xaxskako lehendakariak ber egoerantxegitzea aerabide bat atxemaite eraikinen arazoari edo tokiko hizkuntza ezberdinen lanaren ezagutza bat zaitea erakaskuntza hau bulzatzeko hots lege berezi bat gendereen hartan ibili gira talke hutsketa ezberdinak egin ditugu entzonen ditugu urgorostiaga xasksako zuzendaria, arantzaldi salde enda eko ikastulako erakaskilea eta odon nubia hiri burun sail elebidunean erakaskile dena orain uh, odon nubia naiz erakaskelenan eskolaran erakaskelenan elebidunean gero naiz ile uh, uh, ibiluko ikastulako presidenta, lenda karia Eri bidun uh, beraz, uh, aurri egin duzu, zuretzat gehantzitsua gaur uh, manifestatzerat etochtzea, ikastolan uh, alde? Bai, horrak ikastolan ditut, eta justuki ire burun badugu uh, bork proiektu bat gure, uh, be, uh, gure ikostela mugiarazteko eta jaiteko beste batean zentro kultural bat uh, eraikitzeko. Et be, yurtaz, ras, kaginitu, eta be, eh, ser, surutaz, euh du tout qui euh mais pour tant on qui tout a guidé à la Sorokin en Ayane et en guerou je te goûterai en daiarekin en 3 semaines. gaur egun be berritza lantsan ez hartzen dira ikastolak. Euh sur êtes c'est vrai que courant euh mais c'est vrai que courant ben de la ben Bettiste andilla à la beste problema bat eta avait je peux dugu doute gagner du code la problème aurie. Bon là larriahi duriz zen bon, dena blokatzena dala garatzeko ikastolak beharrezkoak dira hor ikastolak egitea eta handitztzeea proiektu guzikor genitzema dira gal grabea da. Arantza izalde, momentuz haikatolako era kaslea, Tagurraski ta ondoko bi kasurtetako zuzendaria izango dena. Bai, honan bildoa, manifestatzeko hendeiako kasua pilpilean da, zer hendeiako kontseriutik atera dabe, falulega pikatu behzela, eta horeaz hendeiako ikastola etzela dirustatu behz, ze egan nahi du hendeiako ikastolaren eta beste ikastolaren Ba, egan nahi du, ahizko hangarela, ez dugu bat ere ulertzen, ba dira, ikastola andan abat, e, e, herriko etxeko egoitzetan direnak, eta orain ez dugu ulertzen, e, apen, berroga urtetako gibelapen gibel hau, gure sistemak bere frogak dituenak eta bakarrak guk eskaintzen duguna ba eskaintzen eta endaian bertan neuntal arogei familia gure sistema hautatu dute eta familia horiei berrespetu ba guziak aldu zaiela Reseski, berrogei urte, funtzionatzen dira direla ikastolak egin jogak egintu zer ganduzun bezala e, zer gatik horrein zure ustez etortzen da, olako erabaki bat? Ba niretzat nire ustekabean harrapatu nahu Eta jakinnik uh, auuzapearen taldeko batzuk izan direla, Oino kolpe handiagoa izan da kottie zenagoia hunak horren aurka bozkatu duela, duela urte batzuk auzapeza zelarik horren alde agertu zenean, beraz inkonpresio osoan gaude momentu hontan. Eta nun pentsatu dute gure ikastoak gure, gure ikasleak eskolari gure krimen bakarra, gure delito bakarra, euskal irakaskuntzaren irakaskun autua egindu gula. Batzen nal egiko adorobat, beharko litzateke laik zer uh, besartu beharko litzateke legoi Ba, beste eskolak, bezalako eskubideak diturula, Adibidezen daian, errikoetxeak eskaintzen dizkigu, beste eskola guziei eskaintzen dizkien eh, medio guziak. Eta, ez ba, dakit, hori egokitu behar. Ez perutu pertsona hoiek, arlo gusietan eh, berdin aplikatzen dute lelegea. Eta, hola, respetatzen dituzten arlo guzieetan, ez bakarrik ikastolaren dako. Urgoroztiagarekin hemen bai honan, beraz, eta hor oh, gira, xaraskako e, e, zuzendariarekin, zehazteko. Bilduak manifestalearen zat, endaiako ikastolaren kasua, hori ez dugu behitza ipatuko, bala, kibun hundik etohtzen den, haipatu izan dugu euskalik jatietan, berrogei urtez, e, ikastolak lanan ibili dira, piskat, gilako ere, egen fjogak egin ituztela entzun izan dugu ere bai jendaren ahtan hemen, berrogei urtetak gero zer orain. Besteakigu estatuak e, irekia zenate ate bat estendu eta hojekin problema hundi bat e, sortzen du. Ez dakigu duten e, gure garapena e, ez dutelako begi ikusten. Urte guztiz 200 nau gehiego heldu e, dire Kastoletara, aintzirenko urtean maino 3000ko e, marra simbolikoa pastu dugu aurten. E, da, e, euskara dute euskararen beldur dira, zer, zer da hien arazoa? Egia jan ez dakigu heldu sartzean ere 3200 e, izaren dira. Hugu e, ita maikagarren ikastola idikinaiko ginuke, baina ez dakigu. E, e, zinez, egora kezkagarria da, eta, eta badira manuak e, parisetik, eta, eta ba, erko dugu mobilizatu. Bataia hu, endaia neranginu endaia joan deno txailan, hau ezin ezindugu galdu, irabazi behar dugu. Lege kuadro bat eipatzen da, haugu zietan, zer sartu uh, beharko ditzateke lege hortan. Lege kodro bat haipatzen da, e, izkuntzako atal guziak unkituko lituzkena, e, eta alaitzen zuen, e, holand lehen dakariak. E, gure kasuan, ikastolen kasuan, e, lege behabez bat galde giten dugu e, murgiltzea ereduarentzat eta ere ikuntzei dagokienez, e, atseman dezatela e, behin-beineko e, soluzione bat, bederen izan dadin bat edo nahi duten gizan, eiek atseman behar dute soluzioa, horiek baitute sortu problema. Aipazen dugu Fransu Holanden zinegitetan zela, beraz, hori, uh, lege 4 hori, tokian ere, badira, uh, autetxi batzu, badira diputatuak, zer gale egiten diezu ezuek, beraz, diputatu horiei? Ebe, mengo, autetxiek hainbat gauza dituzte, hainbat argazkitan agertu dira, beraz, sinez uh, garritasu mi, bat edo atxikine ebalin bat dute, uh, aferau konpondu dezatela. Bestenaz, argiki, uh, adiraziko dute, uh, erranduten guzia ez dela egia. Zer egiteko prezta egun txasuka? Se aska bururaino joanen da, lehen erraiten noen bezala, e, borokau ezin dugu galdu, irabazi behar dugu. Beraz, gaur manifestaldi lasai bat izanen da, espero dut hortan gelditu behar izatea. Ez katzan eguziak, eta merezun dugu! Mein eka zimegar bainan gu, bai! Zalohan dira! Ez da bukatu beraz se askaren lanar gai unen inguruan, ekimengiago izanen dira, mementuko ez zehaztuak geroan beraz aferas egitu beharko da.